14. Kétezer lábbal a a sziget alatt A világ, amely az akna aljára lejutó felfedezőket fogadta, pontosan az ellentéte volt az üvöltő birodalmának, vagyis a felszínnek. A hangokat, még a legapróbb neszeket is elnyelték a falak, itt még a visszhangok is tompakongássá változtak. Lex már többször járt a föld különböző barlangjaiban, de még mindig ámulattal töltötte el ez a jelenség. Vélend, a hátizsákján ülve, a fejét lehajtva pihent. Connors és az egyik izmos fickó, Dén, néhány technikus segítségével előszette a csomagokból és felszerelte a hordozható halogén lámpákat. Lex félrehúzódott, legugolt és végighúzta a kezét a járatpadlóján. Ahogy a falakat és a mennyezetet, ezt is jég, ősrégi, talán több millió éves Glecser jég alkotta. Ez azt jelentette, hogy a korábbi feltételezésekkel ellentétben nem a bolygó kérge alatt voltak, csupán egy jégbarlangba sikerült bejutniuk. Kétezer láb mélyen vagyunk, és még csak nem is láttuk a földet, gondolta Lex fejcsóválva felegyenesedett, és leakasztotta derékszíjáról egy fákját. Egy pillanattal később hűvös, kékes fény világította meg a földön túli szépségű helyet. Lex csak ekkor látta, hogy nem egyszerű barlangban vannak, hanem egy olyan föld alatti jégcsarnokban, amelynek mennyezetéről és padlójáról kristályagyarakra emlékeztető stalakitok és stalagmitok nyújtózkodnak felfelé, vagy éppen lefelé. A fákja kékes fényében úgy tűnt, minden pulzál, minden csillámlik. Az őskori jég áttetsző volt, a tömbökből, mint a gyémántok szívéből valami belső ragyogás áradt. Sebastian lélegzet után kapkodott. – Ez, ez, ez bámulatos! – Én inkább azt mondanám, hogy szavakkal leírhatatlan, jegyezte meg a csarnokból egy átjáró nyílt, egy sokkal tágasabbnak látszó, de egyelőre még a sötétségbe burkolózó barlangra. – Vajon ez mekkora lehet? – fürkészte Sebastian a feketeséget. Lex megérintette a karját. – Azt nem tudom, de köszönöm, hogy segíteni próbáltál az aknában. Sebastian elmosolyodott. Hát, a jelek szerint tényleg az Antarktis a legellenségesebb hely az egész világon. Tudod, arra gondoltam, nem árt, ha vigyázunk egymásra. Lex felnevetett. Jó tudni, hogy legalább egy ember figyelt arra, amit megpróbáltam elmagyarázni. Max Stafford a csillámló csarnok és a sötét barlang közötti átjáróhoz lépett. – Mikor kapunk már fényt? – kérdezte. – Egy pillanat, főnök. – felelte Connors. – Mit gondolnak? Mi a helyzet odafönt? Dén elvigyorodott. – Fogalmam sincs főnök. Pár perce megszakadt a kapcsolat, de a generátor még mindig működik. Összeérintette a két drótot, amelyből szikrák pattantak ki. – A kábelekben minden esetre van nafta. – Helyes – mondta Max. – Igyekezzenek egy kicsit, ha lehet. Charles Wieland felállt és átment Max teforhoz. Az ereszkedés kiszívta a maradék erejét. Már a tartásán is látszott, hogy alig bír talpon maradni, az arcát pedig Max a kemoterápiás kezelés óta nem látta ennyire nyúzottna. Nem értem, zihálta a milliárdos. Nincs itt semmiféle felszerelés. Egyetlen jel sem utal arra, hogy járt itt előttünk valaki. Már pedig ez az akna nem jöhetett létre magától, mondta Max Stafford. Készen vagyunk, kiáltott fel Connors. Max bólintott. Akkor legyen világosság. A következő másodpercben felgyulladtak a halogén lámpák. A fényüzön és a jégfelületek csillogása elvakította az embereket. Lex a szemellé kapta a kezét, majd hunyorogva lassan körbenézett. SZENT Isten! Sebastian, aki addig hátat fordított a fényforrásoknak, most megpördült és mozdulatlanná dermett a látványtól. Ez döbbenetes, suttogta Miller. Egyszerűen döbbenetes. A csarnokon túli korábban sötét barlangban egy gigantikus piramis torony lott előttük. Az építmény csúcsa a barlang mennyezetét csúrolta. oldala sima volt, a negyediken egy keskeny lépcsősor vezetett fel a tetejéhez. Sebastian első pillantásra megállapította, hogy ez a legnagyobb piramis, amit valaha felfedeztek, emellett még a gízai nagy piramis is eltörpülne, legfőjebb a közepé ígérne. Sebastian futásnak erett, majd megállt és megpróbálta magába fogadni a látványt. A piramis felülete érintetlennek látszott, Igaz, a kőtömbökre rátapadó jégcsapok elrejtették a részleteket és az esetleges sérüléseket. A lépcsőfokok, mindegyiken jégrétek csillámlott, egyenes vonalban vezettek fel a lapított csúcshoz. A fokok mellett Sebastian érdekes véseteket fedezett fel. Azonnal megállapította, hogy nem az egyiptomiak, nem is a dél-amerikai indiánok által használt írásjeleket lát, hanem valami olyasmit, ami egyszerre és körülbelül ugyanolyan mértékben hasonlít mindkettőre. – Ez, ez! – Thomas alig kapott levegőt az izgalomtól. – Lehetetlen! – Káprázatos, Sebastian! – suttogta Thomas. – Egyszerűen káprázatos! – Lex a milliárdos vállára tette a kezét. – Gratulálok, Mr. Wieland. Azt hiszem, ezzel a felfedezéssel komoly nyomot hagy maga után. Vélend biccentett, és annak ellenére, hogy rettenetes fájdalmai voltak, valahogy mégis sikerült elmosolyodnia. Nézzék, arra hátrébb, kiáltott fel Sebastián. Egy egész templomrendszer, több épület, amelyeket szertartási útvonal kötnek össze. A komplexum úgy néz ki, mint az azték, egyiptomi és kambodzsai piramisok egyvelege lenne. Ezek a hieroglifák azt hiszem a három nyelv keverékének írásbeli formáját látjuk. Thomas kétkedve felvonta a szemöldökét. Ez lehetséges? Hát látod, nem? Azt hiszem ott a piramis tövénél lesz egy bejárat. Wieland előrébb lépett és szembefordult a felfedezőkkel. Mindent köszönök önöknek, mondta meglepően vidám és erős hangon. Most történelmet fogunk csinálni. Miközben Max Stafford kiadott néhány a helybiztosítására vonatkozó parancsot konorsznak és Dennek, a többiek magukhoz vették a felszerelési tárgyakat, a lámpákat és a fákjákat, a kamerákat, az órákat és az iránytűket. Miller természetesen nem akart megválni a készletétől, Willennek pedig szüksége volt az oxigénpalackjaira. Az első segélydobozról, az élelemről és az innivalóról sem feledkeztek meg. Miután kivonultak az első csarnokból, a csapat tagjai áthaladtak egy visszintes jégfelületen, amely egészen a piramis lábáig nyújtózott. Menet közben lépteik zaja, a hangjuk, a szavaik egyszerűen elvesztek a gigantikus jégbarlangban. Lex menet közben látta, hogy Vieland egyre gyengébb. A milliárdos percenként cippantott egyet, a Max Stafford által cipelt oxigéntartályuk valamelyikéből, a botja nélkül lépni sem bírt volna. Amikor a jégpályán egy-egy különösen csúszós réshez értek, óvatosságból belekapaszkodott Staffordba. Egy rövid lépcsősor, Sebastian megszámolta, hogy 13 fok alkotja, vezetett a piramisásítozó bejáratához. A kapu keskeny volt, de nagyon magas. A túlsó oldalán egy hosszú folyosó húzódott, amelynek falaiba ugyanolyan hieroglifákat metszettek, amilyeneket az épület külső részén lehetett látni. Thomas és Sebastian felemelt zseblámpával vizsgálgatta az ősi írásjeleket. Időnként rámutattak egy-egy karakterre, képre, jelre, és megpróbálták megfejteni a jelentésüket. Az egyiptomi jellegű jeleket felismerem, de a másik kettőt nem, mondta Thomas, és a kapu előtti padló részre mutatott, ahol jól el lehetett különíteni a három típusú karaktereket. A második csoport asztékírás írás jelekből áll, magyarázta Sebastian. A harmadik sort kambodzsai jelek alkotják. Ez olyan, mintha a bantu és a szanszkrit keveréke lenne, felemelte a fejét és ránézett Lexre. – Érdekes, igaz? – a nő halványan elmosolyodott. – Talán az? – Azt hiszem, Doktor De Rosa, önnek igaza van – mondta Willem. – Ebben a piramisban mindhárom kultúra jellegzetességei megtalálható. – Hát igen, úgy néz ki ez a helyzet – felelte Sebastian. – Persze ez ellentmond minden történelemkönyvnek, amit valaha írtak. Thomas letérdelt és végighúzta az ujját a vésett hieroglifákon. – Ha azt választod, lévi be. Ezt jelentené? – elbizonytalanodva megdörzsölte a nyakát. – Vagy esetleg ezt? – Azok, akik választanak, beléphetnek. – Olyan, mintha valami ősrégi kártya lenne – jegyezte meg Miller. Sebastian előrébb lépett és alaposan szemügyre vette az írásjeleket. Ki az a balfácán, akitől megtanultad ezt a nyelvet? Thomas elvigyorodott. Hát azt hiszem, ez a bizonyos balfácán éppen itt áll előttem. Sebastian megcsóválta a fejét. Ez nem azt jelenti, hogy választod, és nem is azt, hogy választanak. Ez a jelsor azt jelenti, hogy ki választott jelentette ki határozottan. A szöveg jelentése így a következő, csak a kiválasztottak léphetnek be. Miközben a jelek jelentésén töprengtek, Verheiden előre furakodott Thomas mellett, és elindult a folyosón a piramis belseje felé. Két-három lépést határozottan tett meg, bakancsos lábát keményen csapta oda az egyik bonyolult, faragott mintával díszített külapra. A csapat tagjai sorban beléptek a kapun. Senkinek sem tűnt fel, senkinek sem fordult meg a fejében, hogy Verheiden abban a pillanatban, amikor rálépett arra a bizonyos kőlapra, aktivált egy bonyolult rendszert.